16. Krisz és a lányok szinte hangtalan árnyékként suhantak végig a sötétségbe burkolódzó folyosókon. Megdöbbentő volt, hogy a gyerekek milyen ügyesen tartották a lépést vele. Különösen Emma, aki korábban mindig morgolódott, ha a fáradtság rátört. Most az alváshiánytól kimerülten is fegyelmezette haladt, olykor gyengéd mozdulattal Krisz kezét érintve, mint a ezzel is biztosítaná, hogy még mindig együtt haladnak az ismeretlenbe vesző raktárárnyékai között. Krisz számtalan ilyen bevetésen vett már részt, jóval többön, mint amennyire vissza tudott volna emlékezni. De most először volt mellette az élete két legfontosabb teremtménye. A húsból, vérből és szeretetből szőtt törékeny valóságuk égető felelősséggel nehezedett rá. Egyetlen korábbi USM misszió sem érzett ilyen felelősség teljes küldetésnek. Szerencséjükre a raktár üresnek tűnt, ami tulajdonképpen logikus is volt. Ki az az épeszű ember, aki az éjszaka közepén dolgozna egy órákig tartó részeg mulatozás után? A folyosó végén egy monumentális ajtó bontakozott ki előttük a félhomályból. Krisz lassított, tekintete minden apró részletet szemügyre vett, nem akarta, hogy egy óvatlan lépéssel valamilyen kelepcébe sétáljanak. Az ajtótól jobbra egy másik biztonsági panel volt a falba süllyesztve. Krisz remélte, hogy a kód, amelyet Lexa korábban a főhadiszálláson beütött, itt is működik majd. Megkerülhette volna a rendszert, mint akkor, de az idő most ellenük dolgozott. Krisz egy röpke pillantást vetett a lányaira, majd azonnal a panel felé fordult és bepötyögte a kódot. A várakozás feszült csendjét egy csippanás és halk fémes kattanás törte meg. – Szép volt, apa! – suttogta Emma. Az apja mosolyogva kacsintott rá, aztán határozottan lenyomta a kilincset, és beléptek az ajtón. Jean megszólalt, de a szavai elhaltak a csodálkozástól. – Apa, az ott? – bólintott. Mindhárman némán megbabonázva bámultak előre. A szállítóhajó roncsainak impozáns maradványa a raktárcsarnokának nagyját betöltötte. Kris szemében úgy festett az egész, mint egy kolosszális puzzle, amelyet egy óriás kezdett kirakni, majd hirtelen, valami ismeretlen okból félbehagyott. Vastag fagerendák tartották a megcsonkított törzset, ahonnan a szerkezet leglényegesebb elemei hiányoztak. A hajótestet sötét nyomok égtelenítették, mintha fekete füstrót volna rá örök tetovállást. Már a hajótest jelentős részei oda vesztek, annyi mégis megmaradt belőle, hogy beazonosítható maradjon. Aki ezt a hajót irányította a végzetébe, az bizonyára az utolsó pillanatig küzdött a megsemmisülés ellen. Az, hogy a burkolat ennyire éppen átvészelte a zuhanást, maga volt a csoda. Krisz azon tűnődött, vajon a törékeny emléke? ha egyáltalán marad belőle valami, itt rejtőzhet-e a hajógyomrában? Vagy talán szana szóródott a bolygó felszínén, az óesték kupoláján túl valahol a zord bolygó kietlen felszínén? Lányok! suttogta Krisz, de rájött, hogy rajtuk kívül senki sincs a közelben, így hangosabbra vette a hangját. Gyertek! Megkerülték a hajótestet, és a raktár hátsó traktusa felé lopakodtak, lépteik puhán visszhangoztak az üres térben. Kriszt tekintete megakadt a hajó egy szétszaggatott részén, és keserűen, szinte hangtalanul káromkodott magában. A többi mentőkapszula is odaveszett. Egy pillanat alatt szerte foszlott minden elképzelése, ami korábban még tervnek tűnt, most már csak egy derékba tört remény maradt. Csak bízni tudott abban, hogy a telepesek, ha volt bennük annyi előrelátás, tartalékoltak egy másik űrhajót, ha mást nem, hát valami egyszerűbb, vészhelyzetekre szánt járművet. Ahogy a hajó romjai körül kőröztek, minden egyes lépés úgy csodorta egyre mélyebb reménytelenségbe a kis csapatot. Aztán, mintha a sors egy utolsó szikrát gyújtott volna a sötétben, Krisz megpillantott egy ajtót a raktár túlsó sarkában. Ellentétben a csarnok többi rideg zárt beáratával, ez alól a nyílás alól fény szűrődött ki, mint egy áthatolhatatlan, homályon átsejlő mély titok. Krisz gyorsan intett a lányainak, akik hangtalanul követték apjukat. Krisz előhúzta Milliken kártyáját. Reménykedve abban, hogy ez a kis azonosító kulcs megnyithatja előttük az utat egy újabb rejtett világba. Az ajtó engedelmesen kinyílt, és ők beléptek rajta, hogy mélyebbre hatoljanak a raktár ismeretlen gyomrába. A jó nél eltöltött hosszú évei során Kriszt megannyi laboratóriumot fedezett már fel, és vizsgált át. Különösen, mióta ezredesi rangban szolgált, nem volt számára ismeretlen a kutatás steril világa. Látott már különös szerkezeteket és dolgokat, némelyik annyira hátborzongató volt, hogy később még az álmaiba is belopódzott, de egy közös jellemzőjük mindnek volt a tisztaságuk. A laborokban mindig olyan makulátlan tisztaság honolt, mintha minden atom tudta volna, hol a helye. Ez a helyiség azonban más volt. Zűrzavaros, ős káoszként lehetett volna jellemezni. Mint ha valaki nem csak a rendet, de az értelmet is száműzte volna innen. Egy pillanatra még az is átfutott Krisz hogy talán bomba robbant bent a steril környezetben, de hamar rájött, hogy ez a látvány pusztán a rendetlenség groteszk túlburjánzása. A szoba olyan volt, mint egy tudathasadásos gyerek szobája, ahol a játékokat és a rémámokat egymás mellé szórták. Félbehagyott kísérletek hevertek mindenfelé, üvegcsék, csövek, szerszámok, mikroszkópok, fecskendők, ismeretlen eredetű gépelemek, valamint könyvek, melyek megsárgult lapjai a szégyentelen használat nyomait viselték magukon. A levegőt valami nehezen leírható szaktelítettebe. be, Fémes, savanykás, talán kisé édes szag. Olyan volt, mint az őrület aromája. Krisz előre sietett, a lányai nesztelenül követték. Érezte a gyerekek testéből áradó feszültséget és félelmet, de ezzel most nem törődhetett. Néha hátra nyúlt és lassításra intette őket. Másképpen nem tudta őket megnyugtatni ebben a bizarr, tudományos útvesztőben. Egy elkanyarodó folyosó végében egy hang ütötte meg a fülét, egy dallamfoszlány, mintha valaki halkan dúdolgatott volna magában. Megtorpant, azonnal feszülté vált, a lányok reflexzerűen követték példáját. Krisz szinte megdöbbent azon, milyen gyorsan reagáltak a gyerekek, már-már katonai reakcióidővel. Egy pillanatra azt kívánta, bárcsak más körülmények között lennének, hogy a gyerekek fegyelmezettségét megjutalmazhassa. A férfi feszülten fülelt, a dallam ismét felcsendült, monoton, szinte álomszerű dalként hangzott, amit egy magányos lélek dúdolgatott saját magának, talán, hogy nem erüljön bele egyedül létében a csendbe. Krisz lassan emelte fel ökölbeszorított bal kezét, jelezve a lányoknak, hogy gugoljanak le és maradjanak mozdulatlanok. Jane letérdelt és szorosan áttölelte Emmát, aki rápillantott apjára, majd reszketve sütötte le a szemét. Egyetlen pillantás elég volt számára, hogy megértse, veszély leselkedhet rájuk. Krisz ajkai sarkában mosolybújkált. Celíden végig simított lányai haján, aztán megacélozva arcát és tekintetét, előre lépett mint egy vadász, aki tudja, hogy a zsákmány talán nem egy vad lehet, hanem csak egy ismeretlen bolond, aki nem is sejti, hogy lopakodva közelítenek hozzá. A veterán katona azonnal felismerte, hogy ha az ellenség dúdolgat magában, ezzel felesleges zaj csapva, akkor biztosan nem harci helyzetre készül. De nem is lehet kiképzett katona. Amint belépett a labor fő helyiségébe, olyasmit látott, amitől összeszűkült a gyomra, de nem a félelemtől, hanem a gyász és megkönnyebbülés együttes szorításától. Egy egérszerű, őszhajú, kistermetű nő ült egy munkaasztal mögött, hegesztő a kezében. A védőszemüveg tükrözte az előtte szikrázó fényt. A nő teljesen belefeledkezett a munkájába, vagy talán a megszállottságába. Az idegen nő egy emberi testen dolgozott. Krisz közelebb lopakodott, hogy jobban ki tudja venni a takarásban lévő testet. A férfi a meglepettségtől majdnem felkiáltott, amikor felismerte a holtest körvonalait, majd a megbontott, ismerős ruházat is bizonyossá tette számára, hogy a test nem egy ember teste, hanem az ő családi androidjuk teste, Alice teste, vagy inkább az, ami még megmarad belőle. Krisz szavai mendörgésszerűen hasítottak bele a terem Dobja el, azonnal! Krisz hangja reszketett a felindultságtól, arca kipirult, ökle pedig feszesre zárult. Az idős nő felsikoltott, Szemüvegét heves mozdulattal kapta le a fejéről, a hegesztő pisztoja padlóra hullott. A nő zavartan pislogott a semmiből felbukkant férfira, aki olyan volt számára, mint egy hirtelen materializálódó szellem. – Ön! Ön! A túlélő a szállító hajóról! – rebegte meglepetten. – Lépjen el az asztaltól! – parancsolta határozottan Krisz. A nő remegő kézzel hátrált volna, de a félelem dermesztő békjóként tartotta fogva. Az ex-katona más körülmények között talán megsajnálta volna ezt a civilt, de most, most nem volt helye empátiának. Ez a nő Lexa embere volt, és ha nem is vett ugyan kezébe fegyvert, a tudása ugyanúgy fegyverként szolgált az elkövetett aljas pucsban. Krisznek nem volt ideje és lelki ereje árnyalatokat keresni a bűnrészesség palettáján. Odament az asztalhoz, végignézett Alísán. Alísa teste meglepő épségben volt, de arcát vágások és nyomuk szabdalták. Az egyik karja hiányzott, a szövetek és a filmcsatlakozások szabálytalan szélei rideg emlékeztetőként szolgáltak arra, mind mehetett keresztül. A ruhája több helyen is szakadt volt, és rajta fehér android folyadék megszárat nyomai foltozták a textilt. Krisz félretolta a fehér köpenyes nőt, miközben odalépett a szerelőasztalhoz, és tétován ejtette ki a nevet, amelyről azt hitte, hogy már soha többé nem lesz alkalma kimondani. – Alisa! A mozdulatlan test a férfi hangjára azonnal reagált. A halottnak hitzárt szemek kinyíltak, és bizonytalanul próbálták fókuszálni a valóságot. A testfeje oldalra billent. Az őszhajú nő ekkor megmozdult. Krisz fenyegetőn ráordított az idős nőre, és azonnal felkapott egy fémrudat az egyik asztalról. Isten engem úgy segéljen! Megölöm, ha még egyszer megmozdul! A nő a férfi erőszakos reakciójától megmerevedett, és a rémület jeges marka ragadta torkon. Krisz nem volt biztos benne, hogy valóban megütnie e a nőt, de ez most nem is számított. Erőt kellett mutatnia, olyan erőt, amelyet nem kérdőjelezhet meg senki, sem a logika, sem a félelem. Krisz visszafordult Alisához. Az android szeme most már egyértelműen az övére szegeződött. – Krisz! – szólalt meg Alisa bizonytalanul. A hangja tompán csengett, mintha mély-tengeri mélységekből bukkant volna elő, és az emlékek víz alatti fájtlán keresztül szólt volna hozzá. Igen, felelte Krisz, és rámosolygott a kedves arcra. A férfi izgatott mosolyában a hosszú együtt töltött évek összes emléke felhasadt. Krisz nem számított az érzelmeinek erre a felfokozott kirobbanására. Mielőtt bármiféle racionalitás visszatérhetett volna, két alak rohant mellé. Jean és Emma már mellette álltak, könnyezve borultak az android torz mégis ismerős testére. Ölelték, mint régen, mint egy anyát, aki meghalt, és most valami csodafolytán visszatért közéjük. Chris ekkor vette észre, hogy az ő szemei is könnyesek lettek. Nem maradhattok itt. Szólalt meg Alisa halkan. – Ezek az emberek veszélyesek. Azonnal el kell tűnnötök innen. – Nélküled nem megyünk sehová! Vágta rá Jane hangjában vasakarattal. Emma is bólintott, a szemében ugyanaz az elszántság tükröződött. – Tudsz járni? – kérdezte Chris. Alisa elfordította a fejét, és halk zümmögés hallatszott a testéből. Teste megremegett az asztalon, a regeneráló gépszerkezet szerkezet próbálta újrarendezni a rendszerét. Kriszt ez egy rozoga rakódógépre gépre emlékeztette, amelyet valaha a kiképzése elején próbált meg beindítani. – Azt hiszem, igen – bólintott Alisa. – Bár a járásom nem lesz túl elegáns. A férfi elmosolyodott, Alisa visszamosolygott rá. Bár a külseje megviselt volt, a mosolyában volt valami, valami emberi, mintha a gép és a lélek imbolygó határán valami új, törékeny, de valódibb dolog született volna. Krisz ekkora tudós felé fordult, a nő még mindig ott állt a hátuk mögött mozdulatlanul, mintha gyökeret vert volna a félelem talajában. – Kicsoda ön? – kérdezte Krisz álkapcsát összeszorítva, a fémrudat még mindig szorosan markóva. A nő megnyalta az ajkát, aztán remegő hangon válaszolt. Margaret, Margaret Livingston, én, én nem vagyok katona, tudós vagyok, csak azt tettem, amit Lexa legszaflen parancsolt. Krisz közelebb lépett a megrettent nőhöz, és szinte sziszegve tette fel a kérdést. És mi volt a parancs? Mit kellett tenni ezzel az ótonnal? kérdezte, közelebb lépve a rémült nőhöz. Én csak. Kezdte, majd idegesen nyelt egyet, de aztán folytatta. Be kellett hatolnom a központi rendszerébe, visszahallgatni a USM kommunikációját. Lexa tudni akarta, hogy a USM tud-e arról, arról, ami itt történt. Lexa tudni akarta, jönnek-e? Úgy gondolta, hogy egy USM által épített android akaratlanul is hozzáférhet olyan információkhoz és rendszerekhez, amelyek segítenék a támadás elleni védekezést. És sikerült megszerezni a szükséges információkat? Margaret szemei elkerekedtek, és egy pillanatig tétovázott, majd megszólalt. A tengerész már úton vannak. Chris bólintott. Lexa okos volt, talán túlságosan is. Valójában ő is ugyanezt tette volna az ő helyében. Egy jó stratéga tudja, hogy elsődleges minden rendelkezésre álló eszközt felhasználni, hogy megvédje az embereit és a pozícióját. Talán ha a USM rájönne, hogy a közvetlen támadások túl költségesek, akkor akut köthetnének. Látott már ilyesmit korábban is. Ritkán fordult elő, de volt rá precedens. Elvégre az érc ezen a bolygón nagyon értékes volt. Krisz nagyot sóhajtott. Mindez nem az ő problémája. Nem akarta megvárni, hogy kitörjön a háború. Visszafordult a munkaasztalhoz, és látta, hogy a lányai segítenek Alisának talpra állni. Szürreális látvány volt, ahogy érzelmileg sérült lányai felsegítik a családjuk fizikailag sérült Androidját, de mély hálát érzett, hogy Alísa még életben van. Alisa szemei most már élesen Krisz tekintetébe kapaszkodtak. Volt bennük valami idegen, de mégis ismerős mint egy régi fénykép, amelynek színei elhalványultak ugyan, de az arc, amit ábrázol, még mindig szól hozzád. Ő nem egy élőlény, futott át a helyesbítő gondolat az agyán, de ez a gondolat mégsem volt teljesen helyén való számára. Hogyan tudunk elmenni erről a bolygóról? kérdezte Chris Margarettől. Hangja most már nyugodtabb volt. A szállítóhajó nem tűnik működőképesnek, a szállító hajó? – nevetett felkeserűen a nő. – Az már nem fog repülni. Katasztrofálisan megsérült a zuhanáskor. Őszintén meg vagyok döbbenve, hogy az androidja még így is működik. Valami miatt nagyon akart élni. Vagy valaki miatt. Bár ez elég furcsa, hisz a szintetikusoknak nincsenek ilyen, ilyen emberi vágyaik. Krisz figyelmen kívül hagyta a szarkazmust a nő hangjában. Egyetlen gondolat fúrta magát az elméjébe. Túlélhette bármilyen élőlény is ezt a balesetet? tette fel Krisz az újabb kérdést. Margaret gúnyosan elmosolyodott egy olyan fintorral, amely mögött nem volt se öröm, se káröröm, csak a puszta valóság hideg elfogadása. Egyáltalán nem felelte. Az androidjuk csak azért maradt életben, mert nem igazán él. Krisz fellélegzett. Ez nem csak a múlt egy darabkájának lezárását jelenti, hanem egy fenyegetés végleges megszűnését is. A xenomorf, az a lény, amelyről minden épeszű ember csak suttogva beszélne, oda veszett. Ez nem változtatott azon a tényen, hogy azonnal el kell hagyniuk ezt a bolygót, de egyel kevesebb dolog miatt kell ezután aggódnia. És hogyan hagyhatnánk el a bolygót? kérdezte újra, most már egyenesen a lényegre térve. Margaret bólintott és úgy válaszolt, mintha egy rejtvényt oldana meg magában. A kupolától délkeletre, talán 800 méterre van egy kisebb létesítmény. Egy hajót ott. Nem csillagközi utazásra tervezték, nincsenek benne kriókamrák, sem hosszú távú életfenntartó rendszerek. De képes lehet áttörni a bolygó légkörén és pályára állni. De azután, nos, az esélyeik nem lennének túl jók. Még mindig jobbak lesznek az esélyeink, mint itt maradni, felelte Krisz, de gondolatai közben messzebb jártok. A hajó, amit a nő leírt neki, csak rövid távú megoldás lehet. A gondolat, hogy megfulladjon vagy megfagyjon az űrben, a szavai ellenére sem volt sokkal jobb, mint a jelenlegi választási lehetőségei. Pillanatokra elöntötte az elkerülhetetlen pánik, az ismeretlen jövő sötét búskomorsága. Aztán, mint aki megtanulta már, hogyan kell túlélni, visszanyerte a higgatságát. Egy problémát mindig csak egy másik után lehet megoldani. Nem kell előrelátni az utolsó lépést. Mindig elég a következő lépést megtenni. Krisz pillantott a laborban. Szeme megakadt egy kupac papírral teleszórt széken, mellette egy hosszú drót tekercs hevert. Oda ment, lesöpörte a papírokat a földre, és intett Margaretnek. – Üljön le! – mutatott férfi a székre. A nő engedelmeskedett. Krisz letette a kezében szorongatott fémrudat, majd a tudós köré tekerte a drótot szorosra, de csak épp annyira, hogy időt nyerjenek. Nem szükséges ezt tennie? Szólalt meg a nő, akinek a hangjából most valódi aggodalom csengett ki. Nem árulom előnöket, önöket, esküszöm. Tudom, hogy csak a lányait akarja biztonságban tudni, és ezt tiszteletben is tartom. Krisz megállt egy pillanatra. Tekintete a nőébe mélyedt, és ezekben a szemekben nem látott hazugságot, csak egy megtört ember félelmét. Igaza van, nem fog árulkodni, válaszolta Krisz, miközben meggyőződött róla, hogy a drót szorosan tartja a nő testét, de nem olyan szorosan, hogy ne kapjon levegőt. Ha elég erősen próbálkozik, végül ki tudja magát szabadítani, de addigra már arra számított, hogy lelépnek erről a bolygóról. Azzal, hogy hová mennek, majd később foglalkozik. Ha odaérek, és nem találok hajót, visszajövök, és én magam ölöm meg. Megértette? Margaret lassan bólintott. Megértettem, és nem hazudok, felelte a nő egyenesen a férfi szemébe nézve. Krisz egy hosszú pillanatig bámult rá, és rájött, hogy hisz neki. Aztán látta, hogy Alisa és a lányai őt figyelik. Jó újra látni téged, Krisz, szólalt meg Alisa. Szavai mögött nem volt mesterséges érzelem, csak tiszta, csendes öröm. Krisz közelebb lépett, de visszatartotta magát. Még most sem tudta eldönteni, hogy mit ölelne meg, ha kinyújtaná a karját, egy robotot vagy egy barátot. Én is örülök, hogy megtaláltalak Alisa, felelte a férfi. Ez a szájából elhangzó egyszerű mondat többet jelentett, mint bármely vallomás. Szóval. Most mi lesz? kérdezte Alisa halkan, a fejét kissé lehajtva. Jean és Emma két oldalról tartották. Ha valaki látta volna őket, olyannak tűntek volna így együtt, mint egy megtört, sérült család. Chris összeszűkült szemmel előre nézett, nem egy konkrét pontra figyelt, hanem arra a küzdelemre gondolt, ami még előttük állt. Most? kérdezte vissza pillanatokkal később Krisz. Aztán nagyot sóhajtva elmosolyodott, miközben az övéire emelte a tekintetét. Most elhúzunk a pokolba erről a bolygóról.